Pan s vámi. Svá svaté evangelie podle Lukáše. Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyháně prodavače a řekl jim, je psáno, můj dům má být domem modlitby, ale vy jste z něho udělali loupické doupě. Každý den učil v chrámě. Velekně a učitel zákona i před tím muži z lidu, usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to provést, protože všechno lid na něm vysel a rád mu naslouchal. Slyšeli jsme slovo Boží. Janovi je znovu zvěřen úkol, jak jsme to slyšeli v čtení. Hlas z nebe mu říká, jdi, vezby ten rozvinutý svítek z ruky anděla, stojícího na moři, a na zemi. Spoknutí svítku symbolizuje, že prorok přijal poselství, jež má předávat. Je to odkaz na proroka Ezechiela, který byl takto ustaven za proroka. Ezechielovi se píše, že ačkoliv kniha má sladkou chuť. její obsah je, pokud se týká Izraele, plný žalospěvu, vzdechu a Každé Boží slovo, dokonce i vyhlášení soud, je slovem milosti a zároveň výzvou. Každé Boží slovo. Každý člověk, který se snaží hlásat Boží slovo a vyučovat mu, zná tuto příchl spokojenosti. Proto je tolik misionářů. Hlásají to Boží slovo, které jich naplňuje. Být Kristovým světkem je celoživotní úkol. Tento úkol jsme dostali při krštu. Křest poskytuje každému z nás právo. Máme právo. Ale ukládají povinnost. Konat apoštolát, chápaný jako služba Božímu slovu. Jinak řečeno, my ohlasujeme Krista, protože máme ten, tu povinnost. I právo. A ta služba nás naplňuje. Být prorokem mluvčím Krista, je úkol náročný, ale i velmi cenný. proto si to máme vážit. Evangelium nám připomíná, že náš dům má být domem modlitby. Dobře víme, že Jeruzalémský chrám není pro Ježíše jediným místem. Kde se lze motit, co je jiné místa. Víra v Ježíše činí také z nás chrám jeho ducha, příbitek otce a syna. Bůh vstupuje do domu toho, kdo ho přijíma. Půtní jdouci do Jevzaléma a činí si dům z toho, kdo mu dává svůj dům. Tak krásná ta souvislost. Když pozveme Krista, On tam zůstane. Když ho vyženeme, nezůstane. Každá naše modlitba se koná vždycky v jeho jménu. To značí v jeho osobě. Všechno, oč budete prosit oce jménu, dám vám. To je ten příslíp. Amen.